Тоді я з однієї фрази зрозумів, що тобі щось надломилося. Простуда то лихо невелике, особливо для людини молодої, а ось світосприйняття твоє здоровим назвати не можна, і в голові не дуже світло. Це так, смиренно погодився я. Протирайте самі, мій засмічений мозок, промивайте його. Що це знову за слова? жахнувся лікар. Протирайте, промивайте. Де ти набрався такого? Чого ж ти тоді вибачився, щоб знову нагрубити? Пробачте, з дерев'яною впертістю повторив я. Лікар трохи помовчав, ніби для передишки, і завівся знову. До двадцяти років ти ріс, розвивався, сил набирався. Люди годували тебе своєю працею, витрачали на тебе добро своє, щоб просвітити твій розум, випликати твої природні здібності, облагородити знаннями. Ти ж в великому боргу перед людьми тому сам собі не належиш, належиш всім, серед кого виріс, серед кого живеш. Ось чому ми, лікарі, мусимо вам, молодим, завжди нагадувати, що здоров'я ви зобов'язані берегти, берегти як загальне наше добро. Над його словами я не задумувався. Чого там було задумуватись? Алисі все правив про любов до людини, про повагу до кожного, з ким судилося йти разом дорогою життя. Коли мені бредки встав, навіть голос його я сказав, даруйте, є в мене прохання до вас. Яке ще прохання? Невеличке. Передайте, будь ласка, оцю штучку синові своєму, коли зустрінетесь. Лікар машинально взяв гаманця покрутив у руках, якому синові у мене так-так у вас немає сина. І все ж таки скажіть йому, що він краще берів сімейні таємниці і здоров'я своє. «Ти на що натякаєш?» – зблід лікар. «Що за нісенітниці?» «Я вас теж розумію погано», – сказав я на прощання старому лицемірові і лише на вулиці віддихався. Від брехливих слів навіть повітря стає задушливим. Для виходу з палісадника лікар наздогнав мене, взяв за рукав і повів назад. Упиратись я навіть не пробував. Відчував, що така розмова незакінченою лишитись не може. Слухняно носів у крісло. Лікар став переді мною, заклав руки за спину і присмоктався поглядом до моїх очей. «Що ж далі? Прошу не поспішати і побесідувати зі мною два-три вечори. Можна, погодився я великодушно. Тоді почнемо сьогодні ж, з великим задоволенням». Спочатку лікар говорив якось несміло, невпевнено, ніби підкрадаючись до моєї душі, туманно натякав на щось невідоме мені. А коли зібрався з думками і заговорив рівно і спокійно, я по-справжньому заслухався і ніби просунувся поповз у прірву невідомого, страхітливого, привабливого своєю крамольністю. «Сумно мені жити», – закруглив лікар дивну увертюру до розмови. «Знаю я багато такого, що тобі у хворобливих сновидіннях не явиться. В ті часи, про які я розповім тобі за два-три вечори, Ті часи, коли люди вміли по-справжньому шанувати розум і таланти, мене всі знали б, до мене прислухались б, як до пророка. Ім'я моє гриміло б на всю округу. «Що ви говорите?» – перебив я його розгублено. «Я теж дещо вмію і дещо знаю, але все, що знаю, не сам вигадав, а в людей позичив. Ви ж самі мені про це нагадували?» «Уміння сміливо мислити в людей не позичиш» не читай мені букваря, не думай, що я не знаю сучасної примітивної філософії, філософії приборканих на догоду шлунковим мозків. Я пробував сперечатися, заперечувати, але тільки осоромився. Всі мої заперечення він буквально висмикував із зубів і доводив до абсурду з неприхованим глумлінням. «Чого ви так лютуєте?» – дивувався я. «Чого ви так гарячкуєте?» «Мені здається, що людина з вашим поглядом на життя мусить бути глибоко нещасною. А такі, як ти, навіть нещасними бути не можуть, бо не знають, що таке справжнє щастя. Я не образився. Що ж, поки що мені доводиться вірити старшим. Чесним, звичайно. Вони учать, що жити саме так треба. Диктатура бороди, процідив крізь зуби лікар. Теляче блаженство. «Ти хіба прожив на світі, ти проспав, продрімав свою молодість, ні справжньої любові, ні ненависті не знала душа твоя, тому й думати не навчився». Такою була наша перша розмова. Лікареві думки про життя, про місце людини на землі –